Al Adel, die meest rechtverdige. Die letterlijke betekenis van Adel is gelijkheid. As gevolg hiervan word rechters wat rechtverdige beslissings neem in litigaties en hofzake ook genoem Adel rechtverdig. Daarom beteken Adel om daar die aksie met enige persoon te doen volgens wat hy waardig is sonder enige oormaat of tekort. Die weegskaal van rechtvaardigheid en gerechtigheid moet so redelijk gebalanceerd wees dat die diepste liefde en die ergste vijandskap ook nie die weegskaal van gerechtigheid moet laat kantel en al hier die eigenskap, word in Allah Ta'ala gevind. Hy is een verweesendlikheid van gerechtigheid en rechtverdigheid. Twee dinge is nodig vir rechtverdigheid en gerechtigheid. Eerstens, om so machtig te wees dat niemand sy kop geen hierdie persoon se besluit kan lig nie. Tweedens, om wys te wees sodat een mens kan oordeel nadat hy die saak met wysheid en intelligentie korrek opgeweg het, sodat hy geen besluit buite plek gee nie. Allah is Aziz, die Almachtige en Hakim die Alwyse en hy alleen kan volledige en billike geregtigheid lewer Allah Taala is Aziz die Almachtige en Hakim die Wyse en hy alleen kan volledige en billike geregtigheid lewer Taala sy sweep is stil. Baie keer straf hy die onderdrukkers op soe manier, dat al sien ander nie hier die straf nie. Die onderdrukker weet goed dat hy straf ontvang vir sy dade en hy het onder die beslaglegging van Al-Adel gekom. Dat is omdat in sy hart een sekere gewetensprikkel die julle tyd by hom bly wat hom nie enige tyd verlaat nie. Hy probeer somself afly en vermaak, maar sy hart word nie vermaak nie. Dit is ook een type godelike straf.